אלה היו ערי המועדה לכל בני ישראל ולגר הגר בתוכם, לנוש שמה כל מכה נפש בשגגה, ולא ימות ביד גואל הדם עד עומדו לפני העדה.